«А може ні? Я з тобою, поки ти мене кохаєш!» В суботу приходив Рум'янощокий слідчий з прокуратури. Марія розповіла про наїзд, про свою загибель. Слідчий слухав, сидячи на крайку стільця, не наче горобець на дроті, що його розхитує вітер. Зодва рази мацнув себе за кишеню. Олег зрозумів, що там у нього магнітофон. Слідчий задав кілька запитань, він напружено вдивлявся в екран комп'ютера, який мінився, по ньому бігли лінії, то ледь помітні світлорожеві, то ультрамаринові сині, аж чорні. Він чомусь все допитувався, де Марійка була до катастрофи, до наїзду на неї. Олег вийшов провести його, слідчий зупинився під високою тополею, яка всихала, вже всохла від верху до половини, і сказав – Боюся, дуже буде важко, не повірять, бо навіть я, чи це доказ? Може, дуже вміло скомпонована програма, якою хтось керує, і вона, ваша дружина, чогось не договорює. Олег потрактував його слова, не хоче займатися далі цією справою. Де та іномарка, яка збила Марію? Де її шукати? Адже ніяких слідів, ніяких свідків, а минуло стільки часу. В неділю Олег залишився вдома. Зварив обід, випрасував костюм, поголився. Перебирав у домці знайомих, до кого піти. Голився, розглядав у дзеркало своє обличчя. Довговиде, вродливе, з великим чолом, волосся, зачесане на проділ. Найвід чому згадався однокурсник Степан. В ньому було все потворне, починаючи з прізвища «Дуля». Обличчя у синіх гулях, не наче в дулях. Ніз короткий керпатий, дірочками вгору. Губи, не наче калоші. Роздвоєне підборіття, вузький лоб і над ним цупке дріттям волосся. Олег на другому курсі жив з ним в гуртожитку в одній кімнаті. Степан ненавидів весь світ. На кухні таємно підсипав у каструлі сіль, гірчицю, всілякі порошки, все що трапиться. Мочився в чайники і розбивав дзеркала. Дзеркала розбивав скрізь, де тільки міг. В громадських туалетах, квартирах, де опинявся, в кінотеатрах і театрах. Для того носив у кишені свинчатку. Здавалося, він запопався розбити їх по всьому світу. Якби розбив, може б заспокоївся. Пожильці гуртожитку довго не могли зрозуміти, чому в туалетах всі дзеркала потрощені. Підозрювали дулю але не могли піймати. Піймавши, розбирали нас тут і одначе простили. Пожаліли таке за потворність. Нині Степан Дуля, радником у міністра культури, дає поради, як творити красу. Олег тинявся, скуткав куток. Друзів у нього немає. Неначе немає і ворогів, але друзів також. З прикрістю подумав, що загнав себе в мушлю. Десь глибоко відмічав, що так жити найліпше, найзатишніше Читати також не хотілося Книги, діаспорні й своїх авторів, у яких розповідалося про те Про що раніше і під ковдрою подумати було небезпечно Вже не збуджували уяву, не викликали жаске, От якби, якби переграти історію Колись він її перегравав дуже часто, не всі лади Звичайно, у всіх тих давніх сюжетах провідною особою був сам і користувався досягненнями сучасної цивілізації, в основному військовими. Тоді він переміняв спак битву під жовтими водами, з однією 122-мм гаубицею, з козаками оволодівав Краковом і Варшавою, з одним кулеметом відбивав у маленькій захланній фортеці Македонського, Капроново-Рибальською сіті годував давнє плем'я і ставав його вождем. З кількома красунями опинявся на багатому незаселеному острові і розвивав безліч інших сюжетів. А був серед них і такий, який з незначними варіаціями снував дуже часто і зараз також потягнув ту ниточку. Вчора розмовляли з Марійкою про час. Він не те, що ми думаємо. Той же комп'ютер може відправити нас в обидва боки. Людина з майбутнього. Хоч на мені кожухи добрі ялові чоботи...